Misterele Parisului, Pista 25 Domnul Ferran ieși o clipă, apoi reveni și l-auzi în sfârșit, depărtându se împreună cu persoana aceea. Vă închipuiți groaza mea în timpul acestei convorbiri și disperarea mea că, fără să vreau, surprinsesem un asemenea secret. După două ore, doamna Serafin veni în odaia mea unde mă cuibărisem, tremurând toată și mai bolnavă decât fusese până atunci. Te cheamă, domnul. Îmi spuse ea. Ai mai mult noroc decât meriți. Hai, cobare. Ești palid, dar ceea ce vei aflați va reda culorile. Am urmat-o pe menajără. Domnul Ferran era în cabinetul lui. Văzându-l, m-au trecut fior, fără să vreau. părat totuși mai puțin înrăit, ca de obicei. M A privit fix, lung, de parcă ar fi vrut să-mi citească gândurile. Am lăsat ochii în pământ. Dumneata par foarte bolnavă. Da, domnule, e de la sine înțeles. E consecința stării dumitale și a eforturilor făcute ca să o ascunzi. Dar cu toate minciunile dumitale, cu toată purtarea rea și indiscreția de ieri, e milă de dumneata. Peste câteva zile îți va fi imposibil să mai ascun sarcina. Deși te-am tratat cum o meritai în fața preotului parohiei, o asemenea întâmplare în fața lumii ar constitui o rușine pentru o casă ca a mea. Și afară de asta, familia dumitale ar fi disperată. Consim să te ajut în această împrejurare. Ah, oh, domnule, aceste vorbe dovedesc bunătatea dumneavoastră și mă fac să uit totul. Să uiți? Ce? Nimic. Iertați-mă, domnule. Ascultă-mă, dar. Te vei duce astăzi la tatăl dumitale. Îi vei spune că te trimit pentru două sau trei luni la țară ca să ai grijă de o casă pe care am cumpărat-o. Cât timp vei lipsi, îi voi trimite lui la afadul dumitale. Mâine vei pleca din Paris. Îți voi da o scrisoare de recomandații către doamna Marțial, mama unei familii cinstite de pescari care locuiește lângă Asnie. Vei spune că vii din provincie fără să dai alte lămuriri. Vei afla mai târziu scopul acestei recomandații, care este exclusiv în folosul dumitale. Mătușa Marțial se va purta cu dumneata ca o mamă. Dr. Vensneu, un prieten al meu, va veni să-ți dea îngrijurile pe care starea dumitale le reclamă. Vezi cât sunt de bun cu dumneata." ce oribilă urzeală! Acum înțeleg totul. Crezând că ai aflat în ajun o taină cumplită care îl privea, voia să se descotorosească de dumneata. Avea de bună seamă un interes ca să și înșele complicele, spunând că ești o doamnă din provincie. Cât trebuie să te fi îngrozit propunerea asta?" Da, mi-a dat o grea lovitură. M-a doborât. Nu puteam răspunde nimic. Mă uitam cu groază la domnul Ferran. Mintea mi se rătăcese. Mi-aș fi pus viața în pericol dacă i-aș fi mărturisit că auzise-mă în dimineața acee, ce intenție are. Când, din fericire, mi-am amintit de noi de primești de la care m-aș fi expus. Nu mă înțelege oare? Ba da, domnule, dar n-aș vrea să merg la țară. Și de ce? Vei fi bine îngrijit acolo unde te trimit. Nu, nu mă duc. Prefer să rămân la Paris, să nu mă departez de familia mea. Mai bine îi voi mărtăresi totul, tati. Chiar de va trebui să mor de rușine. Va să zic că mă refuzi. De ce să-i schimba părerea dintr-o dată? Adineaur, ai primit. Am înțeles că dacă mă trădam, eram pierdută. I-am răspuns că nu credeam să fie vorba să plec din Paris, să mă despar de familia mea. Dar tu ne cinstești familia mizerabilă. Îți dau vreme până apoi mâine. Sau pleci mâine de aici ca să te duci la marțial sau îi spui tatălui tău că te-am dat afară și în aceeași zi, el va intra la închisoare. Am rămas întinsă pe podea. Nu mai aveam putere să mă ridic. Doamna Serafin fiind în grabă, auzind că stăpânul ridică vocea, cu ajutorul ei și împleticindu-mă la fiecare pas, am putut ajunge în camera mea. M-am aruncat pe pat. Am rămas acolo până seara. Atâtea emoții îmi aduseră o grea lovitură. Către ora 1 noaptea m-au cuprins dureri cumplite și mi-am dat seama că voi aduce pe lumea acest copil înainte de soroc. De ce l-ai chemat pe nimeni să te ajute? N-am îndrăznit. Domnul Ferran voia să scape de mine. Desigur că ar fi trimis după doctorul Vensney care m-ar fi ucis acasă la stăpânul meu, în loc să mă omoare la familia Marțial. Sau poate că domnul m ar fi sugrumat, afirmând că a murit născând. Vai domnule, poate că aceste temeri erau nebunești, dar în clipa aceea m-au năpădit și asta a fost pricina nenorocirii mele. Aș fi înfruntat rușinea, dar n-aș fi fost învinuită că mi-am ucis copilul. În loc să cere ajutor, mi-am înăbușit gemetele, mușcând de durere ce șafru ca să nu fie auzită. În sfârșit, după suferințe groaznice, singură, pe întuneric, am adus pe lumea acea nefericită făptură a cărei moarte desigur că a fost pricinuită de nașterea prematură. Pentru că nu am omorât-o eu, Doamne, n-am omorât-o, nu! În mijlocul acelei nopți am avut totuși o clipă de tristă bucurie când ne am strâns copilul în brațe. Ah, tată, nu-i așa că nu sunt vinovată! Continuă, piata mea, Luisa! Tu ești fata mea! Tot i ești dragă! Adineaur nu te mai cunoșteam. lacră mi ca întunecasă vederea. O, oh, Doamne! Doamne, capul meu tare mă doare! Oh! E o mare nenorocire, dar mi-era atât de frică de notar. Notarul? Oh, te crede atât de rău! Atât de rău! Mă ierți acum? Da. Cu adevărat? Da. Cu adevărat. Oh, tot te iubesc. Hai, deși. Nu pot spune, vezi tu, fiindcă. Aaaa, capul. Uite aici, mă doare capul. Aaaa. Spune. Spune mai departe. Lasă-l puțin să se liniștească. Încrângeam copilul la piet. eram îngrijorată că nu-l auzeam respirând, de îmi spuneam râstuflarea unui copil atât de mic, deoarece să aude și apoi mi se părea așa de rece, nu aveam lumină. Nu mi se vedea niciodată, așteptam să se facă ziua, încercând să-l încălzesc cum puteam, dar mi se părea din ce în ce mai înghețat. Am ziceam, e atât de rece încât desigur că frigul a mortit așa. Când s-a făcut ziua, m -a apropiat copilul de fereastră. M-am uitat la el. Era țeapăn, înghețat. Mi-am apropiat gura de-a lui ca să-i simt răsuflarea. Am pus mâna pe inima lui. Nu mai bătea. Era mort. În clipa aceea se petrecut mine ceva foarte greu de descris. Nu-mi amintesc de cele întâmplate decât în chip nelămurit, ca într-un vis. un fel de deznădejde, de groază, de furie. Și afară de asta mă cuprinde și o altă spaimă. Nu mă mai temeam de Domnul Făran că m-ar putea sugruma, dar mă gândeam că dacă ar fi fost găsit copilul mort lângă mine, puteam fi invinuite că eu l-am omorât. Atunci m-ar stăpânit un singur gând, să-l ascund vederii tuturor. Astfel dezonoarea mea n-ar fi fost cunoscută. Nu m-aș mai fi temut de supărarea tatălui meu, Scăpam de răzbunarea domnului Ferran pentru că, fiind deliberată de sarcină, puteam pleca din casă și să găsesc un loc în altă parte, ca să-mi pot susține familia. Vai, domnule, Asta au fost motivele care m-au hotărât să nu mărturisesc nimic și să ascund corpul copilului meu. Am greșit, fără îndoială, dar situația în care mă aflam, chinuită, frântă de suferință, aproape, în delir, n-am judecat la ce mă expuneam dacă eram descoperită. Ce chinuri! Ce chinuri!" Se crăpa de ziua. Nu mai aveam decât puțină vreme până să se străzească lumea din casă. N-am mai precetat. Am învelit copilul cum am putut. Am coborât tiptil, tiptil, m-am dus în fundul grădinii să sapă o groapă unde să-l înmormântez, Dar te duse îngheță peste noapte și pământul era prea tare. Atunci am ascuns corpul în fundul unei pivnițe în care nu se intra niciodată în timpul iernii. L-am acoperit cu o lădiță goală de flori și m-am înapoiat în odaia mea, din care nimeni nu m-a văzut să ieșind. Din toate câteva am spus însă, mi-a rămas o amintire confuză. Slabă cum eram, nici azi nu-mi dau seama cum am avut curajul și puterea să fac toate astea. Pe la ora nouă, doamna Sera, fiind venit să afle de ce nu mă trezisem. I-am spus că sunt bolnavă și am rugat-o în chip stăruitor să mă lase să stau culcată toată ziua. La a doua zi voi părăsi casa, deoarece domnul Ferna m-a concediat. După o oră veni chiar el. Te simți rău. Iată consecințele încăpățânării dumii dumitale. Dacă ai fi vrut să te folosești de bunătatea mea, azi ai fi fost instalată la niște oameni cum se cade care ar fi avut grijă de dumneata. De altfel, nu sunt atât de neomenos să te lași fără ajutor în starea în care te găsești. Astă seara, doctorul Vesne va veni să te vadă. La această amenințare m-am de groază. Am răspuns domnului Făran că în ajuns greșisem când i-am refuzat oferta, că acum o primesc, dar că fiind încă prea bolnavă pentru a porni la drum, voi pleca a treia zi la Marțiali și că nu mai e nevoie să-l cheme pe doctorul Vesne. Voiam să câștig timp. Eram ferm hotărâtă să mă duc a doua zi la tatăl meu. Nădăjdeam astfel că el nu va afla nimic. Liniștit de făgăduiala mea, domnul Ferran fu aproape afectuos cu mine și mă dădu pentru prima oară de când îl cunoșteam, în seama a Doamnei Serafin ca să mă îngrijească. Am petrecut ziua în spaime complete, tremurând în fiecare clipă să nu se descopere din întâmplare trupul copilului meu. Nu doream decât un singur lucru, să se e vremea, astfel că pământul nemai fiind atât de tare să pot săpa. Anins, asta m-a făcut să sper. Am stat toată ziua în pat. Odată cu căderea noptei am așteptat ca toată lumea să se culce. Am avut puterea să mă ridic, să mă duc la magazia cu lemne, să caut un topor ca să pot săpa o groapă în pământul acoperit cu zăpadă. După chinuri nesfârșite am izbutit. Atunci am luat corpul, l-am plâns mult și l-am așezat cum am putut în lădița de flori. Nu cunoșteam rugăciunea pentru morți. Am rostit un tatăl nostru și un avi Maria rugând pe Dumnezeu să-l primească pe copile în rai. Credeam că nu voi avea curajul să acopăr cu pământ micul coșciuc. O mamă să-și îngroape copilul. A, în sfârșit, am izbătit. Oh, Dumnezeule, cât m-a durut asta! Am pus zăpadă peste pământ ca să nu se vadă nimic. Mă luminase luna. Când totul se sfârșit, nu mă puteam hotărâ să plec. În pietul copil, în pământul înghețat, sub zăpadă. Cu toate că eram mort, credeam că simte frigul. M-am înapoiat în oda mea. M-am culcat scuturată de friguri cumplite. Dimineața, domnul Ferante mi se să întrebe în ce stare mă aflu. I-am trimis vorba că mă simțem ceva mai bine și că în două zile voi fi în stare să plec la țară. Am mai zăcut și în ziua aceea, ca să mai prind puteri. seară m-am sculat, am coborât în bucătărie să mă încalzesc și am stat acolo singură. Am dus apoi în grădină să spun o ultimă rugăciune. În clipa când mă urcam spre odaia mea, l-am întâlnit pe domnul Jermin. Se afla în fața biroului unde lucra câteodată. Era foarte palid. Mi-a spus repede punându-mi un fișic de bani în mână. Mâine de noapte tatăl dumitale va fi arestat pentru neplata unei polițe de 1300 de franci. Știu că nu o poate achita. Iată banii. Îndată ce se face zi o să dai fuga la el. mai de azi îmi dau seama cine domnul Ferran. Un om rău. Îl voi demasca. Să nu cumva să spui că ai banii ăștia de la mine. Domnul Germain nu-mi lăsă timp să-i mulțumesc și coboră grăbit. Azi dimineață în toată lumea din casa domnului Ferrand dormea, am venit încoace cu banii pe care mi-i dăduse domnul Germen ca să-l salvez pe tata. Dar suma nu ajungea și fără dărnicia dumneavoastră nu l-aș fi putut scăpa de mâna agenților. Probabil că după ce am plecat de la domnul Ferrand, cineva a intrat în odeaia mea și s-au găsit urme care i-au pus pe drumul acestei lugubre descoperiri. Un ultim serviciu, domnule. Vreți să-l mânați prin cineva banii aceștia domnului Janme? Îi făgăduisem să nu spun nima nu că e funcționat la Domnul Ferran, De pentru că văd că o știți, fără ca eu să fiu indiscretă, acum, Domnule, vă repet în fața lui Dumnezeu care mă aude că n-am spus nimic care să nu fie adevărat. N-am căutat să mișorez greșelile și... Domnule! Uitați-vă la tata! Uitați-vă ce are! Domnule! Uite-mă, tata! Tata! Tata! Datoresc! 1300 de franci. Da, o mie 1300 mm. o mie de franci! Da, o mie! O mie trei sute, trebuie să lucrez, trebuie să lucrez, trebuie să O mie trei sute... Morel, prietene, revină-ți în fire! Fica dumitare lângă noi, e nevinovată! O mie trei de franci! Ah, tata! Oh, mia, Luiza! Oh, Luiza! oh 300 de franchi. Ah, de nu? Luiza oh, oh, va fi Oh, oh Mickey, cu tata! E ne eu o, să te vină, Doamne, și totuși nu e greșeala mea, nu, nu voiam să fac nimic rău. Haide copil, curaj, curaj, să sperăm că această nebunie va fi trecătoare. Tatăl Dumitale a suferit prea mult, atâtea mărăciuni una după alta au fost peste puterile unui om. Judecata lui a slăbit pentru o clipă, dar își va reveni. Să te însoțească certitudinea că dumneata, tatăl și toți ai dumitale, Veți fi răzbunați. Răzbunați! Ah, Luiza! Răzbunați! Da, și jur. Jur că odată crimele acestui om dovedite, va ispă și crunt dezonarea, nebunia și moartea pe care le-a pricinuit. Dacă legile nu vor fi în măsură să-l pedepsească, și dacă și retenia și îndemânarea lui, sunt la înălțimea fără de legilor sale, vom opune viclenii sale, viclenia noastră, îndemânării sale, îndemânarea noastră, nelegiuirilor sale, alte nelegiuri, dar care vor fi față de faptele sale, ceea ce supliciul și răzbunător, aplicat vinovatului de o mână neîndurătoare, este față de omorul laș și tăinuit. Ah, domnule, Dumnezeu să vă audă! Nu, eu nu vreau să fiu răzbunată, dar tatăl meu care și-a pierdut mințile, copilul meu mort! Aaa, oh, Luiza! Tată, adio, sunt dusă la închisoare! Nu te voi mai revedea! Luiza ta aș zice adio! Oh, Luiza! Tată, tată! Oh. Aceste chemări disperate nu primiră niciun răspuns. Nimic nu găsie cou în acest piet suflet distrus. Coardele sentimentului patern, de obicei ultimile care se rup, nu mai vibrau. Două ore de la arestarea lui Izei, șlefuitorul și bătrâna idioată furăduși de David din ordinul lui Rudolf, la Chateron. Urma să li se dea camere separate și să primească îngrijiri speciale. Morel părăsi casa din strada templului, fără nicio împotrivire. Era egal unde îl duceau. Nebunia lui era blândă, neputincioasă și tristă. Bunicii era foame, I se arătă carne și pâine și ias se fără împotrivire după alimente. Pietrele prețioase ale șlefuitorului, încredințate soției lui, fură în aceea zi predate doamnei Mathieu și intermediara care venise să le ridice, intră în posesia lor. Din nefericire, această femeie fusese pândită și urmărită de șontorog, care cunoștea din convorbirea ce o surprinsese, când urma să fie arestat morel, valoarea pietrelor false. Fiul Braț Roșu se asigură că intermediara locuia în bulevardul Saint-Denis numărul 11. o informă cu multe menajamente pe Medelen Morel despre accesul de nebunie al șlefuitorului și arestarea lui Izei. La început Medelen plânse mult, scoase strigăte disperate, apoi biata ființă slavă și nehotărâtă, potolindu-se după acest prim șoc, se liniști treptat, văzându-se ea și copiii ei înconjurați de o bunăstare pe care o datorau dărniciei binefăcătorului lor. Cât despre Rudolf era pradă unor reflecții amare, gândindu-se la destăinuirile lui Izei. domnului Ferran era aidoma tuturor birourilor de notariat. Funcționarii lui erau ca toți funcționarii. Intrai printr-o anticameră mobilată cu patru scaune vechi, în cancelaria propriu-zisă, înconjurată de rafturi prevăzute cu despărțituri, în care se aflau dosarele clienților. Cinci tineri, aplecați pe pupitre de lemn negru, râdeau, stăteau de vorbă sau scriau grăbiți. O sală de așteptare, de asemenea plină, cartoane, unde stătea de obicei domnul prim copist, apoi o odaie goală care, pentru mai multă discreție, despărțea biroul notarului de sala de așteptare. Așa arăta în întregul lui acest laborator de acte de tot felul. Un ceasornic cuc, așezat între cele două ferestre ale cancelariei, bătuse orele două. Oarecare agitație se vedea printre funcționari. Câteva frânturi din discuțiile lor ne vor face să cunoaștem pricina acestei emoții. Desigur, dacă cineva mi-ar fi spus că François germanie e un hoț, oh, i-aș fi spus răspicat, minți. Și eu la fel, mm, și eu la fel. Cât despre mine, am fost atât de impresionat să-l văd arestat de oamenii gărzi, încât nici n-am putut mânca. 70.000 de, de franci? A, ăștia sunt bani, dragă! Și încă ce bani! Și când te gândești că de 15 luni, de când germene casier, n-a lipsit o singură centimă din casa de bani a patronului. Eu găsesc că patronul a făcut rău până însă la reseze pe Germen, pentru că acest biet băiat se jura pe toți sfinții că nu a luat de acolo decât 1300 de franci aur. Cu atât mai mult cu cât azi dimineața adusese banii ca să-i pună la loc în casa de fier. În chiar... Un clipa când patronul trimise după poliție. Iată neplăcerile pe care le ai cu oamenii de o cinste atât de crudă ca a patronului. Ăștia sunt neîndurători. Mm, e adevărat, dar tocmai de asta trebuie să te gândești bine de tot înainte de a da pierzării pe un tânăr care până atunci se purtase atât de bine. La asta domnul Ferran a obiectat că trebuie să dea o pildă. Pildă de ce? Nu servește ale nimic celor cinstiți, iar cei care nu sunt știu bine că riscă să fie descoperiți dacă fură. Casa noastră este, în orice caz, o bună clientă pentru comisar. Cum așa? Păi da, azi dimineață, Biata lui, acum Germen. O, mie afacerea cu Germen mi se pare puțin cam nelimpide. Dar a mărturisit, dragă. A mărturisit că a luat 1300 de franci, dar susține cu tărie că n-a luat cei 15.000 de franci în bagnote și nici ceilalți 700 de franci au care lipsesc din casă. De fapt, dacă a recunoscut una, de ce n-a recunoaște și cealaltă? Așa e. Tot aceeași pedeapsă să o capeți pentru 1500 de franci ca și pentru 15.000. Da, dar îți rămân cei 15.000 de franci și ieșind din închisoare îți faci treaba cu ei m-ar spune asta un ticălos. E, nu e chiar așa de rău. orice am spune și orice am face, ia aici ceva ce nu miroasea bine. Oh, și germen care îl apăra mereu pe patron, de câte ori îl făceam aluzii. Și totuși adevărat, de ce oare patronul n-ar avea dreptul să se ducă la biserică? Ne spunea el așa, cum și voi aveți dreptul să nu vă duceți. Iată-l pe șalmel, care vine din oraș. O, oh, ce o să se mire! De ce? De ce, băieți? S-a întâmplat ceva nou cu acea beata Luiza? Ai fi aflat dacă n-ai fi întârziat așa de mult pe drum haimana acești. Dar credeți, poate, că până în strada Șaliu sunt doar câțiva pași? Oh, e de rău, e foarte rău. Dar ce e cu faimosul viconte de San rémy N-a venit încă? Nu. Tresura era trasă la scară, mi-a primesc vorbă prin fecior că vine numai decât, dar servitorul mi-a spus că stăpânul lui nu-i în toate apele. Ah, domnilor, ce frumoasă căsuță boierească! Un lux care țare sare în ochi, ar zice una din acele locuințe ale seniorilor de odinioară. Ah, foble, iată rolul meu preferat, modelul meu! Ehm. O obligație de 34.000 de franci pe care portărelu a trimis-o aici trebuie să fie achitată la cancelare. Așa vrea creditorul. Nu știu de ce. Cred și eu că acest frumos viconte va trebui să plătească acum, fiindcă s-a înapoiat ieri seară de la țară unde se ascunsese trei zile ca să scape de executori. Dar de ce nu i s-a pus echestru pe mobilele din casă? Nu e așa de prost. Casa nu e a lui. Iar mobilierul e pe numele valetului său care pretinde că i le-a închiriat tot așa și echipajele. Sunt pe numele vizitiului care spune că le dă cu chirie vicontelui cu atâta pe lună. O, oh, e un șmecher acest, domn, Saint-Rémy. Ce spuneați? Ce s-a întâmplat pe aici? Închipuieșteți că acum două ore patronul dă buzna peste mine ca un apoca. Jermen nu e aici? Zbieră el. Nu, domnule. Ei bine, mizerabilul mi-a furat ieri seară șapte mii de franci, strigă patronul. Jermen să fure, haide de. Stați să vedeți. Cum o are, domnule, sunteți sigur? Dar asta nu-i cu putință, am răspuns noi. Vă spun, domnilor, că pusesem ieri în sertarul biroului, unde lucrează Germen, 15 hârtia câte 1000 plus 2000 de franci aur într-o cutioară. Totul a dispărut. În clipa aceea, iată-l pe tata Mariton, portarul, care sosește, spunând Domnule, garda va veni imediat și Germen așteaptă puțin. Patronul spuse portarului, dar dată ce vine domnul Germain trimite-l aici în cancelare fără să-i spui nimic. Vreau să-l demasc în fața voastră a tuturor. După un sfert de ceas, vietul germen vine ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Madame Serafren ne adusese tocmai de mâncare obișnuitele lături. Germen îl salută pe patron, ne dă și nouă foarte liniștit bună ziua. Jermen, nu mănânci? îl întrebă domnul Ferran. Nu, domnule, mulțumesc, nu-mi e foame. Vii cam târziu. Da, domnule, am fost nevoit să mă duc la Belleville, dis de dimineață. Desigur că s-a scuns banii pe care mi-ai furat!" strigă domnul Ferran cu o voce teribilă. Oh! și Charmin?" Bietul băiat se face palid ca un mort și răspunde imediat bălbâindu-se. Domnule, vă implor, nu mă nenorociți!" Furoase!" Așteaptă-nițel, Chamel!" Nu mă nenorociți!" spus el. Vă să zic că mărturisești, mizerabile. Da, domnule, dar iată banii care lipsesc. Credeam că îi voi pune pe loc azi dimineață, înainte de a vă deștepta dumneavoastră. Din nefericire, persoana la care aveam niște bani și pe care credeam că o voi găsi acasă, seara era, era dusă de două zile la Belville, de aceea trebuie să mă duc acolo azi în zor. De aceea am întârziat. Iertați-mă, domnule, nu mă nenorociți. Luând acești bani, știam că, că îi voi pune la loc. Iată ce 1300 de franci aur. Cum 1300 de franci, strigă domnul Ferran. Ce, e vorba numai de 1300 de franci? Mi-ai furat dintr-un portofel verde aflat în biroul primului copist, 15 hârtia câte 1000 de franci și 2000 de franci aur. Eu? Niciodată, strigă bietul germen, distrus. Am luat doar 1300 de franci aur, dar niciun ban mai mult. N-am văzut niciun portofel în Sertar. Acolo nu erau decât 2000 de franci aur într-o cutie. Oh, mincinos, infam, strigă patronul. Dacă ai furat 1300 de franci, ai fi putut fura și mai mult. Justiția va hotărâ. Oh, voi fi nen cu asemenea abuz de încredere. Va fi o pildă. În sfârșit, dragă, șamel în vremea asta sosește garda cu secretarul comisarului să întocmească procesul verbal. În înfașcă pe jermeni și asta e tot. E cu putință, oare? germeni, Fruntea oamenilor cinstiți? Și o întâmplare, asta ni s-a părut ciudată. Dar trebuie să recunoaștem un lucru și anume că Germen era maniac. Nu voia niciodată să spună unde locuiește. Asta e adevărat. Avea întotdeauna o înfățișare misterioasă, dar asta nu înseamnă că a furat 17.000 de franci. Mm, fără îndoială. Mi-am dat seama pur și simplu cu părerea. Ah, iată o noutate ca și cum mi s-ar fi dat cu o măciucă în cap Germen, germen, care părea un om atât de cinstit Ah, el aș fi dat și pe Dumnezeu pe datorie În clipa aceea, șeful copiștilor intră în birou Ei, Shamela, ai terminat toate comisioanele? Da, domnule Dubois, am fost la domnul de Saint-Remy, Va veni dată să-și achite datoria Și la doamna contesă McGregor? De asemenea, iată răspunsul și la contesa, doar Domnia sa a mulțumește călduros patronului. A sosit ieri dimineața din Normandia. Nu crede că va obține răspunsul atât de repede. Iată scrisoarea. Am trecut și pe la intendentul domnului Marchis Darville pentru plata spețelor, contractului pe care l-am adus ieri să semneze acasă, așa cum a cerut. Ei spus că nu e așa, că nu era urgent." Da, dar intendentul a vrut totuși să plătească, iată banii." Uitasem această carte de vizită aflată la portar cu aceste cuvinte scrise cu creonul. Acest domn a întrebat de patron și a lăsat asta. Walter Murph. citi șeful cancelarii. și mai jos cu creonul. Va reveni la ora 3 pentru afaceri importante." Nu, nu, nu cunosc persoana." aha am uitat ceva," continuă șamel. Domnul Badino a spus că e în regulă." Domnul Ferran să facă cum crede, că va fi totdeauna de acord. N-a dat niciun răspuns scris? Nu, domnule, a spus că nu are timp. Mm, foarte bine. Domnul Charles Robert va veni în cursul zilei să-l vadă pe patron că... Pare că s-a bătut ieri în duel cu duce de lui Senii. E rănit? Mm, nu cred. Mi s-ar fi spus când am fost la el. oh dar iată că se oprește o trăsură la poartă. Mm, ce cai frumoși, sunt focoși. Și acest vizitiu englez cu peruca lui albă și cu livreau cu căitane de argint și cu epolezi de colonel, mm? o fi vreun ambasador. Și feciorul în livrea, cât argint are pe el, mm? și ce mustăți are. Oh, ia-te uită, e trăsura vicontelui de Saint-Rémy, ce aerejdă. Hm. După puțin timp, domnul de Saint-Rémy intră în cancelarie. Unde e notarul? Domnul Feran lucrează în biroul dumisare, răspunse șeful copiștilor. Dacă doriți să așteptați o clipă, vă va primi imediat. Cum să aștept? Dar, domnule, niciun dar, domnule. Spuneți-i că domnul de saint e aici. Mi se pare ciudat că acest notar mă obligă să fac anticamere. Oh, aici miroase a cărbun. Binevoiți atunci trece în camera alăturată. Îl invită primul copist. Mă voi duce numai decât să-l anunț pe domnul Ferran. Domnul de Saint-Remy ridică din numer și îl urmă pe șeful copiștilor. De la ușă, vicontele strigă cu o voce puternică și tăioasă. Oh, e foarte curios, domnule, că mi-ați impus o la să vin aici, în loc să trimiteți la mine ca să primiți banii pentru polițele ce am semnat. Polițele acelui Badinon Și pentru care acest caragios m-a urmărit. Îmi spuneți ce e drept că în afară de chestiunea asta aveți să-mi comunicați ceva foarte important. Ei, fie, dar atunci n-ar fi trebuit să vă faceți timp ca să mă așteptați ca lumea, să nu aștept un sfert de ceas în anticamera dumneavoastră. Asta nu e o comportare politică, domnule notar! Domnul Ferran, nepăsător de cele auzite, termină o socoteală, șterse atent tocul cu buretele îmbibat în apă, aflat lângă călimare de faianță ciobită, și își înălță către viconte fața glacială, pământie, nasul cârn, încărcat cu o pereche de ochelari. S-ar fi zis că e un cap de mort, ale cărui orbite erau înlocuite cu mari pupile fixe, verzi, albăstrui. După ce îl privi o clipă în tăcere, notarul se răsti la viconde Unde sunt banii? Acest sânge rece îl scoase pe domnul șan în remii din sărite. El, idolul femeilor invidiatul bărbaților, gloria acelei societăți alese, pariziene, duelistul temut, să nu facă impresie unui mizerabil de notar. Asta îi se părea odios, deși singur cu Jacques Ferrand, mândria din trânsul se revoltase. Unde sunt polițele?" întrebă el la fel de răsti. Cu unul din degetele sale ca fierul și acoperit de un păr roșcat, notarul, fără a răspunde, arătă un portofoliu lat de piele pe care îl avea lângă el. Hotărât să fie tot atât de laconic ca și el, dar clocotind de indignare, scoase din buzunarul redingo de un mic portvizit de piele rusească, închis cu copci de aur. De acolo trase 40 de hârtii a 1000 de franci, arătându-le notarului. Chit! Patruzeci de mii de franci! Dați-mi! ia Dar să sfârșim repede, domnule! Făți meseria, încasează ți banii, dăm polițile. Notarul L.O. se ridică, le examină lângă fereastră, verificând fiecare hârtie una câte una, cu atenție atât de stăruitoare, am spune, înjositoare pentru viconte, încât acesta păli de furie. Notarul, ca și cum ar fi ghicit gândurile care l-agitau pe viconte, dădu din cap se întoarse pe jumătate spre vizitor și spuse pe un ton ce nu putea fi redat. Sau mai văzut din astea? O clipă zăpăcit, domnul de Remi întrebă. Ce? Hârti de bancă false, răspunse notarul, continuând să supună hârtiile pe care le avea în mână unei cercetări atente. În legătură cu ce faceți această remarcă, domnule? Jacques Ferrand se opri o clipă, privi lung la viconte, apoi ridicând din numer, continuă să cerceteze hârtiile fără a scoate o vorbă. Ah, la dracu, domnule notar! Aflați că atunci când întreb ceva mi se răspunde! Acestea sunt bune. Întorcându-se la biroul său, de unde luă un teanc de timbrate la care se aflau alăturate polițele, puse apoi o hârtie de o de franci și trei fișicuri de 100 peste dosarul carenței, spunând domnului de Seremim timp ce arăta cu degetul banii și titlurile. Iată ce vă rămâne din cei patruzeci de mii de franci. Clientul meu m-a însărcinat să încasez nota de cheltuiel. Vă întreb, domnule, de ce mi-ați spus, în legătură cu bacnotele pe care vi le-am dat, că s-au văzut și hârtii false? De ce? Da, de ce? Fiindcă v-am convocat aici, într-o chestiune de fals. Și ce mă interesează pe mine această afacere de fals? Vă dați seama, domnule, de funcțiile pe care le îndeplinește un notar? Socoteala și funcțiile dumneavoastră sunt foarte simple. Avea bandinea or patruzeci de de franci și mi-au rămas o sute. Sunteți foarte grumeți, domnule. Vă voi spune eu ce este un notar. El este, în afacerile pământești, ceea ce e un duhovnic în cele sufletești. Datorită acestei profesiuni, ies uneori la iveală taine complicate. Bine. Și apoi, domnule? Se află adeseori în situația de a avea de-a face cu excroci. Bine, bine, și pe urmă? Trebuie pe cât este cu putință să împiedice ca un anume onorabil să fie târât în noroi. Bine, bine, dar ce cam eu în toate astea? Tatăl dumneavoastră! V-a lăsat un nume respectat pe care îl necinstiți, domnule. Ce îndrăznești să spui? Chiar dacă n-ar fi respectul pe care acest nume îl trezește în mintea oamenilor cinstiți, dumneavoastră, în loc să fiți citat aici, în fața mea, ați fi în clipa asta, în fața judelui de instrucție. Oh, dar nu vă înțeleg! Sunt două luni de când ați scontat prin mijlocirea unui om de afaceri o poliță de 50.000 de mii de franci, subscrisă la casa Merland et Company din Hamburg, în favoarea unui domn William Schmidt și plătibilă în termen de trei luni domnului Grimaldi, bancher din Paris. Ei bine, și? Această poliță e falsă. Oh, nu e adevărat! Această poliță e falsă. Casa Merlard n-a avut niciun angajat cu William Smith. Ea nici nu-l cunoaște. Oh, să fie cu putință! Ah, atunci am fost înșelat groaznic, domnule, pentru că am primit acea hârtie de valoare. Ah! Plătind, în schimb, bani lichizi. De la cine? De la cine? De la domnul Schmidt însuși. Casa mea la a atât de cunoscută. Eu însu cunoșteam cinstea domnului William Schmidt, așa că am primit acea poliță de plata unei sume ce-mi datora. William Schmidt n-a existat niciodată. E un personaj fictiv. Domnule, mă insultați! natura lui e falsă ca și restul. Vă repet că domnul William Schmidt există, dar desigur că am fost victima unui groaznic abuz de încredere. Ah, sărmanul de mine! Chiar, sărmane tânăr! Explicați-vă! În câteva cuvinte, posesorul actual al poliției e convins că dumneavoastră Ați comis falsul. Domnule! Pretinde că are dovada. Alaltă era venit la mine rugându-mă să vă chem aici și să vă spun că e dispus să vă înapoieze această poliță falsă pe baza unei tranzacții. Până aici totul e cinstit, dar iată că de aici înainte nu mai e și nu vorbesc decât pentru a vă pune în curent cu situația. Cere o sută de mii de franci în taler, predabil, chiar azi. Sau de nu, mâine la prânz, cazul va fi deferit procurorului regal. Oh, dar e un act nedem, domnule notar! Da, și în plus o absurditate. Sunteți ruinat. Ați fost urmărit pentru o sumă pe care mi-ați plătit-o, mulțumită nu știu că resurse. Iată ce am declarat terțului posesor al poliției. Mi-a răspuns la asta că o anumită doamnă mare, foarte bogată, nu vă va lăsa în încurcătură. Destul, domnule! Destul! O altă ticăloșie! O altă absurditate! Sunt de acord! În sfârșit, ce vor de la mine? Să se exploateze o acțiune ticăloasă prin altă ticăloșie. Am consimțit să vă aduc la cunoștință această propunere, vestejindu-o așa cum orice om cinstit trebuie să o veștejească. De aici încolo vă privește. Dacă sunteți vinovat, alegeți între curtea cu jur, și prețul de rescumpărare ce vă este impus. Demersul meu e oficios și nu mă amestec mai departe într-o afacere atât de murdară. Terțul creditor se numește domnul Ptijon, negustor de uleiuri, locuiește pe malul Senei. Cheiul Billy, numărul 10. Tratați direct cu dânsul. Sunteți făcuți să vă înțelegeți, dacă ați fi cumva falsificator, cum să -ți ține el. Domnule, vă mulțumesc pentru interesul ce împurtați și regret vehemența cu care v-am vorbit la început. Dumneavoastră, nu vă interesați deloc, tatăl dumneavoastră, fiind cinstea personificată, N-aș fi vrut ca numele lui să apară în fața curții cu jurii. asta e tot.